Хранене и молитва Третото проявление на музиката във физическия свят – това е храненето. Храненето е особен род музика. От него зависи здравето на човека. Здравият човек, като яде, произвежда музика. Създава се оживление, внася се една нова енергия. Яденето е мажор, а смилането – миньор. На първо място в живота стои яденето, а после музиката. Приятно е да се гледа как яде здравият музикалният човек. Той дъвче по един начин, а не музикалният по друг. В дъвченето на музикалният човек има ритъм, хармония има. Храненето е божествен принцип. То подразбира свършване на една велика работа. Първото пробуждане е песента на храненето – «Аз искам сладко да ям». В широк смисъл подхранене се разбира процес на възприемане на живите сили на природата. То спада към съзвучните процеси. Гладът е най-долният предел на музиката. Той се отразява върху вкуса на човека към музиката. Дръжте някой разположен човек, два-три дена гладен, и след това идете да му посвирите малко. Ако го питате какво желая да му изсвирите, той веднага ще каже, щом си дошъл да свириш, изсвири ми някой отказ с материален, с физически характер, не ми се слушат идеални работи. Храненето е едно материално изкуство. Музиката действа върху храносмилането. Когато стомахът не действа добре, човек трябва да попее малко и ще види какво въздействие оказва музиката върху храносмилането. Затова, като седне да яде, човек не бива да бърза да се нахрани, но да започне да пее. Една минута да пее, но без песен да не започва. Само така човек ще бъде здрав. Аз искам да ви освободя от всички предубеждения, които имате.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 Първият етап на музиката е храненето на сърцето, т.е. дъвкането на унази храна, която е потребна за сърцето. Така че първата музика е яденето, нейният център френологически е под ухото. Втората музика е пеенето, неговият център е под челото. Третата музика е молитвата, моленето, центърът ти е на горната част на главата. Между молитвата и музиката съществува тясна връзка, но молитвата е по-велико изкуство в живота от музиката. Да се молиш музикално, това значи да не допущаш нищо външно в кръга на молитвата. Когато се моли човек, то е пеене. Ако не знаеш как да се молиш, твоята молитва не е музикална. В молитвата трябва да взимат участие и сърцето, и умът, и душата, и духът. Като се моли така, човек се тонира. В този смисъл молитвата подразбира тониране. За да се моли човек, трябва да има камертон, да нагласи четирите струни на цигулката си и да започне да свири, да взема чисти тонове, чисти акорди. Колкото повече свири с цигулката си, толкова повече се увеличава нейната сила. Същото става и с човека, който се моли съзнателно и с вяра. Колкото повече се моли, колкото по-дълбока е молитвата му, толкова по-музикален става той. Да се молиш, това е музика. Да се молиш, това е велико изкуство. Да се молиш, да пееш, това е високият връх, към който човек. Се стрими. Преди да си започнал да се молиш на Бога, ще попееш. Ако можеш да пееш, ще се молиш. Ако не можеш да пееш молитвата, тя няма да бъде приета. Нищо повече. Когато се молим с песен, нашата молитва е чута отгоре.